Na tu no pak prostě jsme šli, víš co? A chodí tam ty pipky s tím tácem, víš, mají tam peplnou jegenuestru. A ty holky na Patrika, kup nám jich 10! Nebo nejdřív 5 a potom pět. A pak ještě peníze. Je? No ale oni mu dali peníze, víš Oni mu dali peníze, abych koupil. Víš co? Ale on tam přišel a ale... půjde. mi všechny, tak jsme to úplně pobroli, tak jsme to měli na sobě. No, víš co? ty co? Víš co? máš tady na krku, tak jsme dostali na krk, víš co? Teď jsme tam šli, víš co? Ty holky úplně. Tak to máme, to, máme, to máme, tak mi to žinu rozdali. Poufná, ještě jsme jim dali ty ty, ne? A teď prostě začala, vole, že nebojím se níkoho, tak tam říkám, že ti to třeba neřvat, mi Týpek mě tam šlapnula bolky, tak jsem mu dal pěstí. Týpek už no se asi... Roz... Já v mu uz... docela věřím, no. Týpek už se asi rozvedl. Pokud se někde zvedne, myslím, že mě najde s tříma kamarádama a asi mě zbije. Prostě bylo to úplně bomba, ne? Prostě se ho No ne, on úplně se otáče a mě keci, jak jsem mu takhle napálil a on se tam takhle lehnul. A já úplně... Hle, dávej, ne? Když to byla ráda, mala. Co pak řečno, někom hmm. se to někam odešlo? Takže že neudělal reakci. Já se tam teď normálně vrátím a ten někdo najde svých jenom normálně mě zbijou. Je to život, no. Hmm. Já to přežiju. Jo. Mám politý tričko, protože když jsem pil toho hry, tak Patrik do mě strčil, takže mi to všechno běželo úplně na celý tričko. Potom jsme měli ještě pivo. Ježíš Radek se bude bavit. Pivo, nebo co Pak mě měli ještě pivo, víš co? To taky na mě vylil, takže já jsem byl totálně v piči, protože jsem udradil na 35 Kč na pivo, který na mě vylil. Radio tohle si užiješ. Radek si tohle užije. No to si Ten tady užijek. měl normálně být, protože to byla taková prdel, že by si z toho nesral. Čau, rádio.